היפופוטם! שלום, אנחנו עוברים כעת לבית העיתונאי, לשידור מסיבת העיתונאים של היפופוטם. שלום, ערב טוב. אנחנו כינסנו את המסיבה הזאת כי ידענו שיש לאנשים שאלות. היום, כמו בכל שבוע, יש תוכנית היפופוטם שתשודר, ואנחנו נפעל כמיטב יכולתנו להיות משעשעים, ויהיה מעניין, מערכונים וכל הדברים הטובים. כן, שאלות. מה בקשר לאמצע התוכנית, אחרי החדשות? בזמן האחרון אתם שמים כל פעם משהו אחר, ואתם לא עקביים. יהיה בסדר, אחרי החדשות יש קטע מיוחד, שהוקלט במיוחד. כן, שאלה הבאה, את עם היד למעלה. אה, מתי יורידו לי את הגבס? עוד שבועיים, כשהאיטם תתאחד, תוכלי להוריד את היד. עוד שאלות, כן. האם זה נכון שלפעמים מגיעים רק שני אנשים להקלטות התוכנית, ואין לכם מספיק עולות לקטעים? כן, כן, שאלות רואות, שאלות... שאלות זה לא נכון. כן, את? זה נכון שהרדיו זה מקום מגניב כזה, מיקרופונים ואוזניות? הרדיו זה מקום מגניב, את יכולה לבוא איתי אחרי השידור, אין לי בעיה. אני גם יכול לבוא, אני מת לראות. אה... לא, מותר להביא רק בן אדם אחד. טוב, כבר הרבה זמן אחרי עשר, עוד שאלה אחרונה. אחרונה. כן. אה... אני... האם זה נכון שיש דבר כזה חלב סויה? לא ידוע לי. אדוני דוברי פופוטארי, אני יכול לשאול שאלה, אדוני, אדוני, השיר <אר> פתיחה כבר התחיל, אדוני אחיל, לא, בבקשה השאלה התכוונה, לא השיר פתיחה התחיל, מצטער יש לי פתיחה <אר> עוד, עוד שאלה, שאלה קטנה, מתי יבוא השלום? באוקטובר 2017 שאלה אחרונה, מהיכן קנית את השוקט הנפלא הזה? זה אסת בוזוקי, רואים שזה בוזוקי. שאלה באמת אחרונה, אדוני, באמת אחרונה. איך יוצאים מפה? אי אפשר להוציא מפה. עוד שאלה בבקשה אחרונה, אז מה עושים פה? תקועים, משעמם. למה? למה? למה? למה? למה? למה? למה? למה? למה? למה? למה? מה נחשב? מה עושים? מה? השאלה? מה עיתונאים? איפה זה? איפה העיתונאים? איפה המסיב